Чорні, прийду. Вони розійшлися коло пустельних дворів, коло каток з винесеними дверима і вирваними вікнами. Андрій віддав свій добуток мамі, що сказала: не дуже вам з Оленкою щастить. Оленко, глянь на Черепашки, свіжий хач. Ми б назбирали більше, так гриць напав. Відходьте і не бейтеся. Ми завтра з батьком Олексі будемо рибу ловити. «Гаразд, але це непевна річ. Піймаєте або ні?» Обполоскала вона черепашки, повкидала в човунок і, вливши трохи води, накрила його і посунула в піч. Оленка дивилася, сидячи на постелі. Худенька, аж прозора, як мармурова, і носик зовсім витончився. Коли мати показувала їй скойки, вона підійшла, торкнула їх і знов сіла. Тим часом хлопець лагодив вудки. Мушлі повідкривалися стулками, коли зайшла пара. Тоді мати повибирала їх на миску і прицелила. Поживну воду з чавунця налила в чашки для кожного. І йдіть їсти. Посідали за стіл, жують мушлі, а мати нагадує. Соліть іще, коли не смачно. Посипали вони стіллю і знов жують. Міцні мушлі. Оленка скоро склала руки. Несмашно? Питає мати. Ні, дуже смашно. Я наїлась. Знов сіла на постелі. дивиться непорушно. Але перед хлопцем зникли всі мушлі, і чашка швидко спорожніла. Глянь, як Андрійко їсть. Може б ти ще взяла? Ні, матусю. Я вже годі. Хлопець пригадує, звідки йому смак мушель знайомий? Ну, певно, мов, білок. Завтра знов можна назбирати, якщо рудий гриць десь дінеться. Нехай би хавраха з нори виловив. Мати питає, журячись. Де це наш тату? І листів довго нема. Він, може, і таких мушель не бачить. В неї покотилися сльози, одна по одній, аж німи димучий від гіркоти, від душевного терпіння її. От їх долоною і почала прибирати з столу. Хлопець сидів, похиливши голову. І сам дуже жалів батька. І не смів очі підняти перед матерним горем. Так смутно було, що він приймів. На світанку другого дня він виглядав своїх супутників – Олексу і Старого Крілика біля річки. Дивився на людей, що невеликою кількістю виживши, ходили в полі і приберегах. Виснажені. Вони в чомусь невідомому всі змінилися, і навіть сам світ став якийсь інший, ніж був. Здавалося, обшир його стратив свою прозорість, і взявся огненністю в самому собі, як дивна пожежа серед сірої прохолоди. Не торкає і не палить нікого, але стоїть невидимою грозою. Люди, рідко заставшися живі, мабуть, перейшли тут навколо в незнаний світ і перестали бути, ким були досі. І поводяться по-іншому, мов, стратили думку, що досі малий. І почали жити з другою, зовсім невідомою нікому. Ждав хлопець, здивований, що крілики, батько і син, набагато спізнюються. Аж ось і вони. Батько виснажився, пожовк з лиця, і в нього дихані важко наповнює груди. Але ні Олекса, ні Андрій на це дуже не зважали. Не терпливі ловити рибу. Взяли ключ у старого і відімкнули замок на ланцюгу, яким човен був прив'язаний до корінястого пенька. З неширокої заводі виплив на простір. Там брижі, мов срібні стружки, зрізані від дзеркала, перебігали через глибочину. Закинуті гачки. Ждано без кінця. Іноді клюне рибина і вмить відійде. Міняли місце ближче до греблі і далі, до дикого берега. Однаково, нічого нема. Стомилися, відпихаючи човен жарткою і веслом об дно річки.